Mbagara SDA Youth Choir unakutangazia mpenzi na mdaao wa muziki wa injili kuwa kutangaza uzinduzi wa albamu yao mpya inayokwenda kwa jina la nimetamani ya mbinguni. Katika uzinduzi huu utakofanyika kwenye kanisa la Adventist wa Sabato Mbagara, Oktoba 27, mwaka 2012 kuanzia saa 3 asubuhi kwa saa Afrika ya Mashariki. Mgeni rasmi atakuwa ni mwezeshaji katika kazi ya injili bwana Daniel Kisa toka Nazareth Mbagara Ku. Kwaaya zingine zikazokuepo katika ibada hii maalum ya kuweka wakfu ni familia ya Injili, kijiji cha Nazaleti SDA Choir Tuangoma SDA Choir Kurasini SDA Youth Choir Mbagara SDA Choir Na nyingine nyingi Lengo na tukio hili ni kukusanya shilingi milioni ni kumi na laki tano za ki Kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya mziki kama kinanda Mahema ya kambi za vijana Na mradi wa shamba kwa ajili ya vijana wakanisa na adventisa wa sabato mbagara Mdauna mpenzi wa nyimbo za njiru na karibishwa uweze kushiriki vema Kwenye ibada ya kueka wakifu na uzinduzi wa kazi ya njiri Kwa kupitia albamu ya ni tamani ya mbinguni ya mbagara SDA you choir